Hatvan. Minden nap korán keltem, bementem a központba, elvégeztem a munkám, de nem volt benne semmi örömöm. Értelmetlennek éreztem, és unalmasnak, bejtően unalmasnak. Sírni tudtam volna, nem láttam értelmét semminek, nem lebegett előttem semmilyen cél. Mihez kezdjek ezután? Ezt kérdeztem magamtól minden éjjel. Könyörögtem a parancsnokaimnak, hogy küldjenek vissza. Hová vissza? A háborúba. Még mit nem? Mondták. Haha, ha, ha, szó se lehet róla. 2013. márciusában üzenetet kaptam a palotából, újra hivatalos látogatásra akarnak küldeni. Először a Karib-szigeteki útam óta. Ezúttal Amerikába. Örültem, hogy vége az unalomnak. Viszont aggódtam amiatt is, hogy vissza kell térnem büntettem színhelyére, hogy megint elárasztanak a Vegasra vonatkozó kérdésekkel. Nem, ettől ne féljek, mondták a palota alkalmazottai. Az lehetetlen. Az idő és a háború háttérbe szorította Vegaszt. Ez szigorúan jó szolgálati körút, a sebesült brit és amerikai katonák rehabilitációjának elősegítését célozza. Senki sem fogja szóba hozni vegazt, uram. Snitt. 2013 májusa, amikor bejártam a Sandy hurikán pusztította területeket, Chris Christie, New Jersey kormányzója oldalán. Egy kék jacket kaptam tőle ajándékba, amit a sajtó úgy tálalt, mintha ő gondoskodott volna a ruhászkodásomról. Valójában Christie is így állította be a történteket. Egy riporter megkérdezte tőle, Mit gondol a Las Vegasban töltött időszakomról, mire Kristi megesküdött, hogy ha az egész napot vele töltöm, akkor senki sem fog mesztelenre vetkőzni? A mondattal nagy nevetést váltott ki, mert Christie köztudottan köpszös alkatú. Jersey előtt Washington DC-ben jártam, ahol találkoztam Barack Obama elnökkel és Michelle Obama First Ladyvel. vel Meglátogattam az Arlingtoni Nemzeti Temetőt, Koszorút helyeztem el az ismeretlen katona sírjánál. Korábban már tucatnyi koszorút vittem az emlékművekhez, de Amerikában más volt a rituálé. A koszorút nem a látogató helyezi el a sírra, hanem egy fehérkesztűs katona, ő pedig ezután egy pillanatra ráteszi a kezét a koszorúra. Meghatónak találtam ezt a pluszgesztust, ezt a közös fellépést egy másik élő katonával. A kezemet a koszorúra tettem, erre az extra másodpercre, de közben megrendültem, megrohantak az emlékképek azokról a férfiakról és nőkkel, akikkel együtt szolgáltam. A halára, a sérülésekre, a gyászra gondoltam, Helmand tartománytól a szendi hurikánon át, az alma alagútig, és azon tűnődtem, mások hogyan tudták zöggenőmentesen folytatni utána az életüket, míg én ilyen kétségek között vergődtem, és zavarodott voltam, és még valami mást is éreztem. Mit is? Ezen tűnődtem. Szomorúságot? Fásultságot? Nem tudtam megnevezni. És anélkül, hogy megnevezhettem volna, elkapott egyfajta szédülés. Mi történt velem? Az amerikai turné mindössze öt napig tartott, mint egy igazi forgószél. Meg annyi látnivaló és arc, meg annyi figyelemre méltó pillanat de útközben hazafelé a repülőn csak egy epizód járt a fejemben. Kolorádóban történt. Úgy nevezik Warrior Games. Valami olimpiaféleség, sebesült katonáknak rendezik, 200 férfi és nő részvételével megindító volt látni őket. Figyelhettem őket közelről, láthattam, hogy életük legjobb pillanatát élik át, láttam, hogy teljes erőbedobással versenyeznek, és megkérdeztem tőlük, hogyan. Ez sport, mondták. A legegyenesebb út a gyógyuláshoz. A legtöbbjük született sportoló volt. Elmondták, hogy a játékok által sebesüléseik dacára újra felfedezhetik fizikai képességeiket és kiteljesíthetik tehetségüket. Ennek eredményeképpen a sérüléseik, mind a mentális, mind a fizikai sebeik eltűntek. Talán csak egy napra vagy egy pillanatra, de ez is több, mint elég. Ha egyszer egy sebet eltüntetsz bármennyi időre is, akkor már nem a sérülésed irányít téged, hanem te magad. Igen, gondoltam. Értem. Így aztán a repülőutam során vissza Nagy-Britanniába tartva gondolatban felidéztem ezeket a játékokat, és azon tűnődtem... Vajon rendezhetnénk-e mi is valami hasonlót oda-haza? A Warrior Games valamilyen változatát, talán több katonával, nagyobb publicitással, több előny biztosítva a résztvevők számára. Jegyzeteket készítettem egy papírlapra, és mire a gépen felszállt, az alapötlet már kirajzolódott. Egy paralimpia a világ minden tájáról érkező katonák részvételével, a londoni olimpiai parkban ahol a londoni olimpia is volt. A palota teljes támogatásával és együttműködésével esetleg? Nagy kérdés, de úgy éreztem, szerettem némi politikai tőkére. Vegas ellenére, annak ellenére, hogy akadt olyan cikk, ami valamiféle háborús bűnösnek állított be, rovott múltam ellenére úgy tűnt, a britek általában pozitívan viszonyulnak a tartalékhoz. Az volt az érzésem, hogy kezdek magamra találni. Ráadásul a legtöbb britta háború népszerűtlensége ellenére összességében pozitívan viszonyult a katonai közösséghez. Bizonyára támogatnának egy a katonák és a családjaik megsegítését célzó erőfeszítést. Első lépésként megkeresném a Royal Foundation Bordot, ami felügyeli a jótékonysági projektjeimet, ahogyan Willy és két projektjeit is. Ez a mi alapítványunk, úgyhogy azt mondtam magamnak, nem probléma. A naptár is mellettem szólt, mindez 2013 koranyarán történt. Vili és két hetekkel az első gyermekük születése után egy ideig nem teljesítettek semmiféle szolgálatot. Az alapítványnak tehát éppen nem volt semmilyen projektje folyamatban. Csak ültek a nagyjából 7 millió font tőkén, és nem történt vele semmi pedig ha ez a nemzetközi Warrior Games beválna, akkor növelné az alapítvány ismertségét, ami felpesdítené az adományozók kedvét, és a sokszorosára duzzaszthatná az alapítvány számláit. Ennyivel többel számolhatnánk akkor, amikor Willy és Két visszatérnek teljes munkaidőben. Szóval rendkívül maga biztos voltam a nagy dobásomat megelőző napokban. Az addig tartotta, amíg eljött a nagy nap. Rádöbbentem, milyen nagyon akartam ezt az egészet, a katonák és családjaik miatt, és ha őszintén akarok lenni, önmagam miatt is. És ez a hirtelen jött idegroham megakadályozott abban, hogy a legjobb formámat hozzam. Mégis túljotottam rajta, és a bizottság igent mondott. Izgatottan kerestem meg Willit, és arra számítottam, hogy ő is izgalomba jön majd. Nagyon ingerült volt. Azt kívánta, bár csak előbb vele beszéltem volna meg ezt az egészet. Azt mondtam, hogy feltételezem, mások már megtették. Sérelmezte, hogy a királyi alapítvány összes pénzét elhasználtam. használtam. Ez abszurdum. Morogtam. Nekem azt mondták, hogy mindössze fél millió fonyi támogatásra lenne szükség, a játékok elindításához, vagyis az alapítvány pénzének töredékére. Ráadásul a pénz az endör fantól érkezett, az alapítvány egyik ágától, amit kifejezetten a veteránok felépülésének támogatására hoztam létre. A többi adományozóktól és szponzoroktól származna. Mi folyik itt? Tűnődtem. Aztán rájöttem. Istenem! A testvérek közötti vetélkedés. A kezembe temettem az arcom. Még mindig nem jutottunk túl ezen. Az egész örökös kontra tartalékrivalizáláson. Nincs egy kicsit késő már ehhez a fárasztó gyerekkori témázáshoz, de ha még nincs, ha Willy még mindig ragaszkodik kettőnk rivalizálásának folytatásához, ahhoz, hogy testvéri vetélkedésünkből valamiféle magánolimpiát kreáljon, nem tette szert behozhatatlan előnyre mostanában. Ő már megnősült, és úton van a gyermeke, míg én egyedül eszegetem a házhoz szállított kaját, a mosogató fölé hajolva ami apu mosogatója, mert még mindig apunál lakom. Vége a játéknak, ember. Te nyertél.